Go. Radio Bunker: oh! I'll give you pleasure. hra Indie Folk a Dream Pop. Takže ja medzi nami vítam Elu. Ciao. Oh, right. Ela spieva, hra na gitare a na klavíri. Potom je tu Kerry. Ciao. Zdravím vás. Kerry tiež spieva, hra na gitare a na ukulele. A je tu s nami ešte Janko. Janko hra na base. Ciao. Ciao. A David, čau. Ahojte. David hrá na bicie. No, takže moja prvá otázka. Čo to bola za brutálna stredná škola, ktorá vám bránila v tom, aby ste sa ponorili naplno do tvorby? To sme si ešte užívali roky flákania, takže o to vyšlo, že sa nám nechcelo nič robiť naplno. Stredná škola znamenala, zkrátka, Veľkú pohodu a toto už nie je až taká pohoda. Keď sa snažíme niečomu venovať, čo nás naozaj baví a zároveň nastúpne nič, ale už to nie je taká pohodička ako na škola. Ale radšej, nehoj ja, tebe slovo. No tak akože áno, v tom je tá pointa, že na strednej sme práve, že neboli schopní nič robiť naplno a nemalo by zmysel začať nejakú ďalšiu plakarinu, takže sme si počkali strednej, že možno nabereme trochu zodpovednosti a neviem, že či to až tak prišlo, ale minimálne taká kapela prišla a zatiaľ sa to veľmi páči a ešte taká malá poznámka, že sa čítame, že genu zločí. Je páčte. <laughs> dobre, dobré, prepíšem si všetky túto, čo má. <laughs> Dobre, vy ste sestri, vy ste chodili na tú istú školu? Hey, hey. Do tej istej triedy? Nie, vedci nami sú dva roky rozdiel. Mm -hmm. Ale na tú istú školu. No na to, áno, ja som jej v podstate non stop kazila meno profesorov a potom keď už došla sestra, tak už vedeli o čom to celé bude. Takže... Tak ale aspoň mala knižky po teba, ne? Ne. <laughs> sme si nebrali za školy domov. Nebo... Po alebo čo? Hmm. Tých som tiež veľa nemala. <laughs> si nezbierala známky v škole? <laughs> <laughs> oh, nejak sústradene, nie. <laughs> Dobre. Um... Tá vlastne vaša kapela má, asi vznikla za krátky čas, keďže tam vlastne spontáne vám bol dohodený ten koncert a mali ste rýchlo zbuchnutú kapelu. Ako vlastne toto prebiehalo? No tak ten kamarát už spomenutý, pálo zdravíme ťa, tak on nám proste raz káce Dunaj už taký peký, celkom navzpidovaný, povedal, že 22. novembra hráte. A my že, wow, a vôbec sme nevedeli, že či budeme dve hrať, ale sme si tak hovorili, že to bude asi sakra nuda, prvý koncert a už prvý hneď bol samostatný, takže musíme asi mať teda kapelu. A ani neviem, jak to bolo celé. Davida som videla vlastne hrať a. s Islandiankami, Ozga Brindia, či jak sa číta. Tak, tak, tak. A ja som si hovorila, že ja, aj, že s tým by som chcela hrať. A sme len tak zavolali, že či by nešiel do toho, že v podstate, že my nevieme, že čo vypáli z toho koncertu, že iba tak si zahrať a on išiel. Takže s sme sa takto nejak dali dokopy a strašne sme radi z toho. A Janko, a ja je, Janko je vlastne náhrada a my sme mali mať pôvodne takého kamaráta, ktorý nám mal hrať basu a husle. Ale on ako sa z toho vízu. a ten palo kamarát nám dohodil túto Janka, ktorý tiež s nami ostal potom aj po koncerte, takže tiež sa z toho teším. No to bolo že, že to mal byť jeden koncert a potom s chalami po koncerte, že tak pokračujeme, nie? Že fajn, to je. Ja, bolo ešte jeden koncert, hneď na druhý deň. <laughs> hey. Aby si uvedel na prvé A potom sme si ešte teda išli von sádu do mesta a tak sme sa porozprávali, že čo teda. Čiže závisí to na vás, že či chcete pokračovať s nami alebo nie a proste povedzte ďalej a ďalej. Teda, a, teda. a že áno, tak sme išli do toho ďalej. A pred tým koncertom vlastne ste mali aj nejaké skúšky, či to ste išli len tak jamming? No, asi no. dva týždne to bolo. Akože boli to aj skúšky, ale z veľkej časti to bol jamming. Prišlo hlavne o to, že ja som im poslala svoje déma, nahrávky, že nech si to napočúvajú a že tak zhruba by sme to mali hrať. Aha. Takže tak, tak to je tak doteraz. A to bude také šialené dema, že v Logiku pro človek doma, keď má klavír a tam všetky tie nástroje, celý svet tam je, tak potom ťažko sa to okliešti, keď tam náhra orchestra a okliešti to na kapelu. Takže tie aranže hlavne nám zabrali veľa času. Nové podoby tých piesničiek. Čiže vlastne tie prvé demo ktoré ste dávali na benzov, na základe ktorých bol ten koncert, to ste si nahrávali doma? Mm -hmm. Sami dve? No, preto všetky mele. Mm -hmm. A mali ste vlastne nejakú skúsenosť s hraním, s kapelou, pred tým prvým koncertom, alebo absolútne nič? Ja, ja osobne som mala iba takúto stredoškolskú skúsenosť, také tej stredoškolské punkové kapely, ale inak vôbec nie, absolútne som sa necítila, že by som mala niekedy mať kapelu, lebo nerada sa akože si nejak prispôsobujem a učím veci hrať a tak. A, a kedy ty si mala vlastne kapelu? Lebo? No ja som na strednej, ani neviem, myslím, že v druhaku to bolo, tak som sa stretla s takými muzikantami úplnou náhodou a mali sme takú kvázi elektropopovú kapelu Mariša a sme hrávali nejaké tie slovenské festivály. Čiže akože mala som v podstate už nejaké skúsenosti z pódia a akože som bola spevačka tej kapely, nejaký pomyselný líder alebo čo aj keď som neskladala veci ale na pódiu to tak vyzeralo, že akože ja mám byť ten líder, ale teraz je to úplne iné, čiže mám nejaký, mala som nejaké skúsenosti, ale je to fakt celé úplne iné s touto kapelou, čiže Čiže, čiže tak. Tak. <laughs> Dobre, ak, aké, aké ste mali pocity vlastne pred tým koncertom, keďže nemali ste možno toľko skúseností, ale ani možno mali povedať potom? Ja si už ne, ani vlastne nepamätám. nejak som to neprežívala, asi špeciálne, akože báli sme sa, že ako to ľudia príjmu, lebo tak to, boli, to bola fakt, že moja tvorba, čo som písala keď som mal 15-16, iba kamaráti chceli, že nechto to hráme verejne, takže som asi, tešila som sa, že im to zahram s kapelou a zároveň, ako si to bolo také napätie, že čo si asi tak o tom pomyslí. Ale nič špeciálne, akože tešili sme sa. Bolo to dobrý pocit, lebo sme vedeli, že tým, že nám to kamoš dohodol a tam v podstate ten, tam tých 100 ľudí, čo došlo do toho podniku, tak to boli poväčšine známi. Čiže to bolo v podstate o, o takej zábave nejakej, že tak túto to máte čo ste chceli počuť, vypočujte no. si to. <laughs> Takže nebolo to až tak stresujúce. A Chalani, vy ste to jak vnímali, ten prvý koncert? No hmm. povedzte. A David povie. Povedať? David povie, ako to vnímal. No neviem, je to taký pol dozadu, celkom dobre si to nepamätám. Pamätám si, že klasické stresy pred koncertom, rozložiť veci, zo so skúšovne naložiť do auta, vyložiť. Trošku boli problémy so zvukom na začiatku a neviem, tak normálne, ako pred koncertom. Ja som sa na ten koncert dosť tešil, lebo my sme sa vlastne dva týždne dosť intenzívne stretávali a trávili sme Fú, uh, dosť veľa času v tej skúšobnej a dosť dlho, asi nejaké druhej, tretej, proste v noci sme sa stretávali, po Takže, no myslím, že sme to za tie dva týždne celkom so dali dokopy a ja som sa nejako neobával. Lebo nás to dokonca bolo 6 na podium. Ešte tam boli kamaráti na gitare a Evička hrala na husle. Takže, ja myslím, že ten koncert prvý bol fajn. Týchto dvoch hudobníkov, ktorých si spomínal, vyhrávate s nimi aj nejak častejšie? Alebo to bolo iba na tom prvom koncepte. Tak hráme s nimi, prispôsobujeme to tak, ako keby, že niekde hráme s nimi a niekde ne, voláme ich. Čo sa so, že externisti. No. Mm -hmm. Voláme ich, že externisti. A, a, a v podstate <laughs> gitarista odišiel niekedy vo februári na Erasmus do Portugalska, čiže to veľa vecí rozhodlo. Mm -hmm. Že potom ďalšie veci, čo vznikali a keď sa to tak utriasalo celé, tak v podstate to bolo bez gitary. A potom to bola taká zložka, s ktorou už sme nemali ako keby čas sa nejak trápiť, takže zatiaľ tie veci, čo vznikli už pred jeho odchodom, tie sú tam a keď hrávame tie, tak hrávame aj s ním. A husle to je o tom, že kedy huslistka môže. No. Väčšinou by sme najradšej hrali stále s huslami, ale dávame koncerty aj bez husli, keď sa nedá inak. Tá gitara to bola elektrická gitara. Áno, elektrická. Hm. A ako vnímate vy tú muziku? Keď je tam tá gitara elektrická, keď tam nie je, vnímate tam nejaký rozdiel, alebo ktoré sme, sa vám páči? <laughs> akože ja osobne som pôvodne v tých uh, skladbách nemala moc elektrické gitary, ale páčilo sa mi, ako to dorobil a ak si tam vymyslel stopy a podobne. A v niektorých uh, pesničkách sa mi to úplne strašne páči, že dokonca aj keď s nami nehral, tak som si tie jeho stopy, čo sme nahrali aj na EPčku, dala cez program a hrali sme ho akože na no, playback to... ako keby. A ale niekde, niekde, sa mi to zdalo navyše. no a sme to aj potom vypustili v niektorých pesnička. Ale my máme také časti, že on ne nehrá stále, ale je nejaká časť, kde akože má nejaké svoje solo, alebo čo, tak tam mi to chýba, keď s neni, samozrejme. Dobre, tak ja vám ďakujem za tento prvý hovorený vstup a poprosím vás, keby ste prešli vedľa a zahrajte nám. Ďakujem. Vážení poslucháči, kapela Genius, loči. Na rádio. Ak môžem povedať niečo, tak zahráme prvý song Why I Can't, ktorý je pseudo single z našeho In8 Oh, we Ďakujem a hneď za tým si dáme pesničku Bedsed and Weaver. z kapela Genius A vy ste v prvom vstupe spomínali tú školu, ktorá vám bránila, teda naplno sa venovať muzike. Existujú v súčasnosti nejaké podobné príťaže, ktoré vás odputávajú od tvorby? Mm. Od tvorby nie. Skôr potom... Od realizácie. Áno. Samozrejme, financie. Všetky nemilované. A to je asi tak všetko. Čiže dva roky prázdnym po škole, všetko ok a iba tie financie. Mm, no a čo ešte by nás malo... Ja to nevieme, ja sa pýtam. Siže <laughs> Čiže teraz už si závodal? No nie, to nás teraz brzdí. Nie, teraz nás Akože ja som to pochopila, že čo nás brzdí pri tvorbe. No, teraz. teraz. všeobecne, no. no pri tvorbe nič, ale pri realizácii financie. Akože ne, že by sme ich mali jak veľa, práve naopak. Nás brzdí, že ich nemáme. Brzdia to. nás. <laughs> Dobre, ďakujem za odpoveď. Um, ako prebieha u vás zrod pesničky vlastne? Spomínala si, že niektoré pesničky si písala 15-16 ročná, potom ste no. ich realizovali a také novšie veci, keď robíte, už v podstate no, možno aj s kapelou. Stále je to tak isto, že ja vlastne prídem a zahrám niečo, ako nejaký celok, alebo im rovno dám nahrávku, ako si to predstavujem a potom oni sa to buď naučia, alebo sa tam ešte niečo domyslia, nejaké svoje party, napríklad Dávid si vymyslí nejaký iný rytmus tam, alebo čo. Ja, ja buď poviem, že áno, to sa mi páči, alebo nie, to sa mi nepáči, takže takto vzniká. Bývajú aj ťažké konfrontácie, že... Áno, už sa stalo raz, že sme mali, aj dneska budeme hrať tú pesničku, že sme mali, mali sme tam taký prípad, že refréna, a chcela som zjednodušiť rytmus, iba taký boom, čvacht, a zrazu sa mi to strašne všetkým prestalo páčiť. A musela som povedať, že ja mám dva hlasy a proste, bude, bude to tak, ako to... A bolo to 2-2, ale keďže majela dva hlasy, tak to bolo 3-2 pre ňa. bolo to už také, že dajme to inak a neviem čo. No <susur> to dám, sa stalo. Beký demokratický postup. To <susur> Sú to vlastne dnes, keď tak ste piati, keď to tak chápem. Čiže keď má Ela ako dva hlasy. <todilíva> Robo sa prirátal asi. Jo, aj ty to so tak myslel, jasné. Hlasy máme Ještou, za piatich, no. Takže tak, ak, no. Už to porozumieť. Dobre, a v podstate, keď som to dobre pochopil, tak tým im song, záražím to, už je hotový aj s textom a už sa to len nejako doplňuje? Tak to je? No, áno. Ale... Uh -huh. A ty vlastne vytváraš tie songy, píšeš to a textuješ a všetko, čo s tým súvisí doma? <coughs> <laughs> kde ma to tak napadne? Nečakám, že by som teraz musela prísť domov, aby som ho mohla napísať. Aj na, hoci kde, keď mám so sebou gitaru, alebo len tak si píšem texty a potom zadávam nejakú dokopy. Ale väčšinou mám skôr hudbu, až potom text. A, pre, a preferuješ skôr písanie do zošitu, alebo nosíš nejaký elektronický ten tu výmoženosť? No teraz už nosíme aj elektronickú výmoženosť pri uh -huh. sebe, ale preferujem ja do zošitu si písať. Všade. <laughs> Pardon. <laughs> Tosti si ješto. Tosti nie, ale akože k tomu, áno vlastne áno, práve napadlo, že ja si pamätám, že Ela vždy keď došla z nejakého letného festivalu a väčšinou sme to zaparkovali rovno na našej chalupe, že keď už sme aj tak unavení a celý od blata, takže to dorazíme a väčšinou, väčšinou my sme sa išli prejsť do lesa a Ela v priebehu dvoch hodín napísala nejaký nový track, ako nechápem, kde sa to bralo v nej, ale tak vznikli dve alebo tri pesničky, že proste sme došli z festu na chalupu a Ela si tam ostala doma jak autista a sme došli a ona si hrala novú vec. Super. Toľko, ktorý... Ja mám taký pocit, že ja to nevymyšľam, ale že ono to tak príde a ja to uh -huh. musím ako keby prijať. Ja som uh -huh. si myslím, že ja skôr chytám tie nejaké a tak, lebo tak ja robím také veľmi jednoduché pesničky a takže skôr mám pocit, že ono to tak zrazu príde a ja to musím ako keby zrealizovať, To väčšina, by tak vymyšľala. To väčšina tých slávnych umelcov to takto rozpráva o sebe, že ono to len tak... Tu ja <laughs> Príde. Dobrá no. texty robíš jak? Keď hovoríš, hovorila si teda, že prvá vzniká tá hudba, potom ako vznikajú texty? Väčšinou, keď si to už tak hrám, tak nejaký texty k tomu aj tak pohmkávam ha, a planina. často sa to, že Akože nejaká tá ideá, o čom to je, alebo čo už s tým je taká spojená. Potom to už iba dorazím, že dopíšem celý text. Väčšinou už ho mám, keď si to spievam, ale iba, to, iba náznaky. Neviem to nejako popísať. <laughs> tak a o čom sú texty? Väčšinou o ľuďoch ktorými sa proste, ktorí pre mňa veľa znamenajú, alebo znamenali, alebo o situáciách. Napríklad novú pesničku mám teraz o, o hádke. <lým> proste, keď sa veľmi dotkli nejaké slova, čo mi povedal jeden kamarád a proste už to vo mne tak vrelo, že jednoducho som musela napísať o tom pesničku, ktorá má asi tak tri vety, ale je v nej vyjadrený akože moje hniev, takže o všetkom možno píšem, ale väčšinou o ľuďoch. Takže, asi čo píš. Čiže asi emocie dosť často a ostatní členovia kapely, ako vy vnímate tieto texty? Páčia sa vám? Prípadne nekedy poviete, toto nie, to sa mi by to není tak, alebo jak to je? Alebo vyjadrujete sa vôbec k tomu, keď máte dva hlasy? Ja ako sa prvý. Teraz ja vyjadrím vi prvý. <laughs> um, ja tým textom nemám nejak moc čo dodávať, lebo proste ja by som ich ani nemenil, lebo sú to jej texty a proste to je úplne zbytočné, čo by som ja k tomu hovoril. To je môj názor. Mm -hmm. Zaujímavé. Okay. David, mm. neviem čo k tomu dať, je to tak, že mňa skôr zaujíma skôr ako ten samotný text, tak tým, že času trávime spolu, tak sa poznáme aj osobnejšie, tak mňa zaujíma vlastne okolnosť toho, ako vznikol ten text. Ja, to je krát veľmi zaujímavé, A stavuje to vždy väčšinu medzina nami. Nie vždycky väčšinu, ale vždy toho spávne. No, David sa tak vypýtuje, že o čo my, ti, oči my. <laughs> no to, čo my potom my vysvetlíme a on sa potom už uškiera, ale je, on je, je, je, je. <laughs> nejako, no? to je taký zaujímavé. Čiže vlastne aj to, čo sme sa chceli Pali, spýtať, genius zločí, vlastne, že prečo ste si zvolili tento názor? Že či je to vlastne o tej situácii danej nejakej tej nevšetnej zaujímavej? Ono to vzniklo na takom zaujímavom mieste v Grécku na Sitóni, volalo sa to, že Ghost Town, mm -hmm. alebo Ghost City, neviem, a to je, to je také, proste pri pobreží také miesto, kde sú rozostávané texty cesty. <laughs> Takže roz... roz... tak našli takú stratenú brašňu. No a tam sú také rozostávané cesty a strašne zvláštne miesto, o to je nejaký ne nedo nedokončený projekt a začal sa budovať a, a ostali tam iba kopce a cesty nikam nevedúce, úplne zvláštne. A poprvé ten flag má strašnú atmosféru, úplne že silnú a vždycky večer sme tam chodili na západy slnka a na tom mieste nám otec raz vysvedpoval, že čo to je genius loci a nám sa to úplne páčilo, že wow, že zrovna tu nám to hovorí v našom milovanom a my sme si mysleli, že to je s dvoma, co, tak sme to nehali ako takú chybu proste, že uh -huh. chybička sa vloudila a takisto tá tvorba Elyna je kvázi sa dá povedať ešte, že z detstva a takisto aj táto chyba mi príde taká, taká detská, uh -huh. že sme si to mysleli, tak sme to tam nehali ako takú nedokonalosť, že, že na tom hlavne, sa stalo ako keby, že duch miesta, sme si predstavili, že každý ten koncert má inú atmosféru a že nikdy to nebude to isté, takže to je taký celkom príznačný názor. Mm -hmm. A že si veľa závisí nezávisí od toho, ako, ako zahráme, ale veľmi veľa aj od toho, ako tí ľudia, aký, aký, s, akým ten koncert energie, spravia proste. tí ľudia, že uh -huh. oni to tvoria v podstate uh -huh. z veľkej časti, tak a, preto. A potom by sa možno dalo chápať aj to vec, ako čo, lebo no? si hovorí tej loči, hey, no? čiže to tak zdablí. Zda Máme 204, tak 200. Zo, zo Španielčiny. Áno. Odvoden. <tým> <tým> Jasné. Ty si tu spomínala projekt Mariša. Mohli by ste porozprávať poslucháčom o <tým> tých <tým> <tým> <tým> <tým> budovných projektoch, v ktorých aktívne vystupujete alebo ktorých alebo ste reaktívne. pôsobili. A ako ovplyvňujú vlastne tvorbu kapely. Teraz začne opäť David. Ja som, tak som dali na strizačku dneska. Uh, ja, ja vlastne ani neviem. No aj taký projekt, ktorom sa najaktívnejšie venujem ešte aj v súčasnosti, tak je uh, Etnobudnová škola Rytmika a s tým všetky spojené akcie. Uh, s chalánmi z Latrino Kubánov si rozumieme aj ľudsky, aj hudobne. A je to pre mňa, ako prvomeníka, veľká inšpirácia vždy. No, ale potom sem tam niekto, keď zavolal, videl som ťa hrať alebo poznám ťa pod ním zahrať toto, toto, toto. A tak, všel beznešš nejaký konkrétny projekt súčasnosti, A hra vás ste mali predtým nejakú kapelu? No takou... ja som ich mal zo no. no. <laughs> kade kto? Kade kto? A kade čo? No. Tak. no ja vlastne som to teraz posledné koľko pár mesiacov nechalime na túto kapelu. Lebo proste hrať aj aj aj je také... Časovo náročné. Za prvé, nevenuješ no sa tomu potom na 100%, no, to je potom také o ničom. No a, a ešte teraz mám vlastne aj v úni ja som tým behrával, je taký bubenický orchester, tak s nimi mám teraz nejaké tri veci. A ešte vlastne takú jednu kapelku mám a to je taký underground week, si tak blbneme, no tri ale to je raz za čas skúšku. No, Jak sa to volá? Raz za čas dokonca o máme. O tri omelety? Raz za čas koncert, raz za čas, ale to je fakt raz za čas, to je možno raz za rok. <rý> Aj to je niekedy veľa. No, Žeš poznám také kapely. <rý> Dobré veci. S nimi, si, s nimi <rý> si tiež takto zablbneme, lebo to poté... je, my už sa so poznáme dosť dlho, tak proste už asi 3 roky, a čo sme mali asi 4-5 alebo koncertov. Ale baví nás, to je to také, raz za čas sa stretnú. Ale proste ide o to, že keď sa venovať niečomu, tak čo najviac. Neviem, že to možno vždy byť 100%, ale sa o to snažili. Ako ste mali v detstve takú obľúbenú babkovú rozprávku? Babkovú rozprávku. A môže byť aj kreslená. Môže byť kreslená. nás trochu Až tak som nefičala na babkových rozprávkach. Kreslená. Kreslená. Hánce, čo je to? <laughs> to je ja a pájačiče. Neviem, musím vám nabiať maxi peš fík. Áno, maxi peš fík. Maxi ja som mal rád, také tie to. staré večerničky, tie boli svetové. Ten zájsť, čo kradlka pustí a takéto. Ja, ja, a takých ja, je veľa, ja, proste ja, to autíčko, čo si nalievalo doňu vždy spred. Jako hm? ten sirup, či čo to Autíčko Marcelko. Tak no. <laughs> proste viacero takýchto uletov, čo už sa vlastne ani nepamia, to mal by som si to niekedy na a kreslený. Ja som rád, to som videl asi neviem, 30 krát taký, že kocúr v čižmach a to Japonci kreslili. A je tam taká asi 30-minútová nahenačka na šikovne. No, áno, Japonci šikovne. No, no. Nie, nie, nie, len no, to, že yeah. oni to proste kreslili a tak. To som tiež už dlho nevidel. Ale teraz na to tak nápadlo. <laughs> Dobre, tak ďakujem vám aj za tento druhý hovorený vstup. Oh, aj, <laughs> <laughs> <Prosím, laughs> Ja som čakal, čakal som, že táto otázka bude niekam viesť, ale... <laughs> ja som čakal, nejaké... Čo? <laughs> Čo Ona aj viedla. Aha. Aha okej. Okay. Vlastne, či, či vás, to v tej minulosti nejak inšpirovalo? Ne, ne, ne, ne. Ne. No, ne, no, nie. alebo... No, nie, ne inšpirovalo. Nie, nie. nie. Hmm. OK. Myslím si teda. <hým> tak my si teda zase vás radi vypočujeme. Je, okay. Niečo zahráte. Pekláte. Vychodíte <hým> na poli. Jo. Zastrácie okuláre. Rádio Búrke. No. A jak toto, jak to funguje? Čo to rádio, ako funguje? Teraz zaznajíme. Možte to vyhrali mi určite, to je rádio. Radio bunker. Radio bunker. Radio bunker, bunker, Tak počúvaj, Tak počúvaj, počúvaj, Radio bunker, bunker, bunker, Tak, tak, tak, tak. for all <laughs> I'm sorry that I did the compromise with levels Sorry for pride, sorry for that night days it, it hates me from inside Oh yes, I've been trapped by a world So many mistakes which I can't tá pesnička, kde sme mali ten konflikt o tom refréne, aj, bola sa aj. It's ringing in my head. zahráme jednu pesničku, mi dve, iba s gitarou, áno. <laughs> Volá sa The Day I Fell In love. I it's fine. It's a bit of misunderstood one. From the front, deep inside But then I, I opened up myself It's not my style what, what happened Whatever I say now It's rasping my scars All I wanted by I gave you my mind Reading in a pages And you should find I gave you my love You're the one I never liked You see You see Rádió Búbke. Čo rýchlo? Skúsim pomalšie trochu, asi nie, ja som sa potom tak rozbehla, či? Wow, to bolo veľmi skoro, keď tam prišel. Bá, right. Takže, katole Biedný vzločí, plus si nás zapol teraz. A ku podivu máme aj otázky na našej Facebookovej fanpage. Gandy mi to sem priniesol ale ja sa z toho musím trošku vysomáriť. Tudí, tudí. A. No čo pravíte že kú podivu? Občas máme, občas máme. A. Takže ste zaujali tým pádom. Yeah. Takže jedna je tu. Začnem touto, to je priamo od Gandyho. Kedy si budeme môcť vypočuť? Bude. Kedy si budeme vypočuť vaše CD? Keď si ho kúpite predsa? Hej. Mm. Ja tieto sú z minulej relácie. Dobre, dobré. On mi to napísal na ten papier, čo bol minule, no. Preto som pozeral, že to už od nejaká poznám, tie otázky. Takže vrátime sa k tomu cd vlastne to vaše EP, ja to určite zase zle vyslovím. Innate. Innate. Innate. Takže vy ste teraz nedávno vydali Ipko. Mohli by ste porozprávať posluchačom niečo o tomto IP, ako vznikalo, kde ste nahrávali, blá, bla. No, nahrávali sme v štúdiu Kamoto. A čo by sme tak povedali, je to výber úplne náhodný výber niektorých z našich pesničiek. Ani neviem, že prečo sme vybrali tie, čo sú tam. A nahrávali sme <laughs> strašne dlho. Asi tri mesiace nám to trvalo, strašne sa nám to vlieklo fakt. A neviem ani prečo. Neviem prečo. No prečo nám mal s tým pomáhať náš bráko A on si jedného pekného dňa povedal, že on ide na mesiac na Kostariku a my sme mali roznahrávané CD, tak nakoniec to bolo také, že do it yourself. A samozrejme pomáhal nám so všetkými rozšíranie, ale niektoré veci sme tam tak sami ostali pri tom kompe, že 10 tučúka, my sme tam proste si, sme si nahrávali hlasy, neviem čo a robili sme v podstate producenta jedna druhé, jedna nahrávala, tak druhá to tak. Čiže že to také... No. <laughs> Čo Takže vy máte brata a on s vami nehra v kapele? Nie. Jak si to dovoluje? Neviem, ako to môže, môže urobiť. Ale občas rána? ho dotiahneme na koncerte, nehnáme aspoň presne do tohto tracku, aspoň tretí hlas spiev a <laughs> on sa vždy chvíľu bráni a nakoniec je to fajn. Mm -hmm. A ako ste spokojné? Spokojní všetci s tým hipkom nakonec, keď už je to teda vonku. No. Ja osobne som veľmi spokojná, že konečne je, lebo som strašne chcela niečo nahrať už z kapelou. Nech čo si môžem vypočuť. Mm. <laughs> Ale... Samozrejme, akože robili sme prvýkrát niečo takéto, takže sme zle nahrali napríklad bicie teda David ich nahral super, ale mali sme zle pripravené, Miro si myslel, že proste prídeme s nejakými perkusiami a tým pádom tam boli malé mikrofóny a málo či čo a nečakal celú sádu, takže je to taký tupý zvuk tých bici, ale z, akože aspoň sme sa poučili, že na budúce si to lepšie celé pripravíme. Vyslovný efekt, ale ja dobrý. No. no, akože, konečne. Bolo to možno tak nárýchlo všetko. Koľko tam songov? Peť. Peť. Peť, čoho štyri sú urobené v štúdiu a, a jedno je ešte vlastne také dosť kvalitné demo z domacej dieloviny. Uh -huh. Ja som zachytil na YouTube, že vlastne vy jeden song z tohoto hipka, konkrétne je to Why I Can't, vy ste to nahrávali v tom, v tej kaviarni. Uh -huh. Ako ste sa dostali do tej kaviárny a jak to vlastne celé prebiehalo a prečo ste hmm. to tam riešili? Tak tá kaviaren, to je proste kaviáren, kde chodím už, už, ja neviem, asi dva roky asi dvakrát do týždňa. Jednoducho si tam vysedávam už strašne dlhý čas. A sme sa tak rozhodli, že by sme chceli nejakú live-ku akustickú mať na YouTube, tak si natočíme. A keďže mám fakt rada tú kaviaren, tak sme sa opýtali, že či by sme mohli si tam niečo nahrať. A oni že samozrejme, tak predtým než otvorili, tak my sme tam o 7 ráno nabehli, sme si to nahrali a máme to, takže takto to zniklo. Veľmi už ľudia ďakujem. Mm -hmm, ešte aj touto cestou. A to nie je tá kaviareň, kde ste mali ten prvý koncert váš? Nie. Mm -hmm. To bol Schwarz, sa to toto je normálne taká kaviarnička, uh -huh. next apache. No, next ja som to nevedel vysloviť, preto som povedal, že tej kaviarni. Nebol <lacht> som si istý, že sa to takto vyslovuje, hej. Vlastne ten kan Kanadian vlastne pre, pre nebratislavčanov, nebra nebra next apache vlastne vznikol z toho, že nech sa páči. Uh -huh. On to nevedel vysloviť, tak next apache. <lacht> vlastne ja som si myslel, že s indiánmi, ne, čo to bude... Uh, <lacht> Slovensky. Jasné. Ináč veľmi dobré video, určite odporúčam aj poslucháčom Radia Bunker, môžete si to pozrieť, paráda, je tam veľa kníh a tak, dobrá muzika hlavne, teda. <rý> <rý> Dobre, spomínala si, že vlastne ste vyberali tie songy len tak leda, bolo? Je nejaký kľúč, podľa ktorého ste, ho vyber ste vyberali tie pesničky a niečo ich po prípade spája, nejaká nálada, nejaká emocia, niečo, alebo naozaj to bolo úplne čisto náhodný výber? Majú také. to ty si vedela tak dobre povedať, že majú včera spoločné. Ja som to ty, si našla, ty si tam našla to spojitosť podľa ktoré sa to robili. Ale mali sme tam. No, Oni to, sú zhruba z rovnakého obdobia, to je jedna vec. Ono to ani, akože každé je o niečom inom, ale ja som tam objavila, že čo to furt zeli lezie. A som tam pod, pod dlhšej som objavila, že tam išlo v podstate o to, že ona, ona, ona bola ako keby nejaká... Prišla si mi taká emočne zablokovaná v tom období a vlastne všetky tie pesničky I want to be warm to be here for everyone, alebo aj tie, kde spieva o vzťahoch, alebo čo tak v podstate o sebe spieva ako o tej negatívnej, alebo tak. A mala som pocit, že to je taký ten pre prerot z toho, že zasekla som sa a cez tú hudbu, konečne mám kapelu a celé to zrazu mohla dať von a prišlo mi to proste inej, také, že také, presne preto sa aj tak bola to EP, to je taká spoločná vec, čo som na tom našla, tá, tá, taký Elin vnútorný prerot prostredníctvom tej hudby, no, tak sa nejak sú, V podstate z obdobie, sme bola, tam pridali aj tvoju jednu presničku, tá Showmy, ktorá je tiež na EP, tak to je vlastne Kerina. A tiež, je o tom, že tam spieva vlastne, že chce nejaké vzory, že, že všetci hovoria, že ako sa má správať a tak, ale že nikto je niečo príkladom. Takže možno je to taký spoločný No mali sme také moralistické obdobie, tak... <laughs> <laughs> to máme tak často. <laughs> OK. Takže vlastne toto ipko si ľudia zatiaľ môžu zohnať na koncertoch, keď prídu si vás, vás vypočuť a plánujete aj spraviť si nejaký web, alebo cez Facebook to nejak distribuovať, alebo napríklad poslucháči rády a bunker často sú strnavi, keby chceli si toto zabezpečiť? Tak Akým im spôsobom? jednoznačne doporučujeme priam ich až Pozývame na ten výborný koncert do Art klubu, ktorý sa uskutoční teraz v útorok, aký je to dátum 24? 24, 24, 24, áno, v Artklube v Trnave. A veľmi sa na vás tešíme aj s kapelou Landfill. A vlastne tým, že sme z Bratislavy, tak by bolo moc fajn, keby ste nás prišli podporiť. Keď tu poznáme tak pomenej ľudí, tak dúfame, že spoznáme nejaké naše nové publikum. Takže dúfajme, že si to prídete vypočuť. Určite, kapela, kapela Genius Loci bude hrať ešte jeden hudobný vstup, takže poriadne si to vypočujte, fakt sa to oplatí, určite prídite. A kapelu Landfill, ktorú ste spomínali, tu sme tu mali minulý víkend v relácii, takže už je reálne aj v archive to zavesené, takže môžete si vypočuť aj to a ja si myslím, že to bude celkom zaujímavý koncert, keďže kapely sú obidve veľmi dobré a určite kedy, odporúčam aj ja. Kedy začínate? Nemáme dohodnuté časy zatiaľ, No tak asi stretneme sa s kapou Lanfield a dohodneme sa, čo chcú mm. prvý alebo mý prvý, možno si hodíme mincov. <coughs> <coughs> tak aby to posluchači nezmeškali alebo čo je, že a... treba čas, a čas... sa pridať do eventu na Facebooku, ktorý, sme, Presne, ktorý ideme aj teraz hneď, ak dojdeme, ho to vyzdieľať. Vyzdieľať, áno. Art už ho vyzdieľal, to takže, to... takže keď si dáte fanpage u art klubu, tak tam už tento event je zaradený a tam je určite aj čas. Ja si nepamätám sa. Myslím, že o ja sa tiež dá, že ale os ak pídete o sedmej, máte aj na kavičku, na všetko. Pomôžete s nástrojami rozbaliť. Jasné. Tú, ja tak, tak. <laughs> Jasné. Za odmenu dostanete. Postup <laughs> za odmenu si môžete potom kúpiť to cd Áno. <laughs> ešte aj vypočuť koncert k tomu. Prasne, tak. Keď sa pohnete <coughs> z baru. Dobre. Keď sme už pri tých koncertoch, vy ste vyhrali súťaž amatérskych kapiel a táto súťaž vás vlastne posunula na Dni Petržalky, kde bolo celkom tak dosť ľudí, nebola to taká klubová akcia. Keďže teda neviem, či ľudia z Trnavy vedia, čo sú to Dni Petržalky, tam sa akože vlastne nahrne noša ľudí z celej Bratislavy a hrali tam kapely ako Jana Kiršner a podobné, Polemik. Ako ste vnímali túto akciu, ako sa vám tam hralo? Najlepšie. Úplne. Najlepšie. Rále, najlepšie. Tak, že to je také kultúrna akcia, outdoorová, prvá skúsenosť s veľkým pódium, po nás také že a školená sa trasú. Neviem, bolo to fakt super podľa mňa a bolo úžasné, že tá práca, tí zvukári a všetko toto, že sú to celé to klapalo a bola super tam energia a bolo to fakt. Fakt veľmi dobré, máme z toho úplne úžasný pocit a ešte z toho čerpáme vlastne ďalšie koncerty, keď sú a tak, tak vždy si spomínam na tie dni Petr Žalky. <ský> <ský> <sík> a ste sa tam stretli s nejakými podobníkmi, aj ste keď tam? Strčili sme do ruky a nejaké šnerce dečko Áno. <sík> ah, <sík> teda vlastne naš, tá naška. Ška mi ja som sa s ňou chcel odfotiť, ale nejako. Veľmi rýchlo zdrhla. A Sajfa to moderovalo, on si od nás kúpil EP, no. Hmm. Tak, to ešte nevrátil, pojedeľo za to palovie. Sajfa, ey, Sajfa. Teda možno, že aj to bude tá informácia, stará si byť. <laughs> Dobre, vy ste na Facebooku vlastne vyzvali pred tým koncertom, že trošku sa bojíte, viacej sa tešíte. <laughs> <laughs> Ovplyvne vlastne nejak ten strach, mali ste niečo Nie, také? Ja že ja nemala bol, trému ani nič. U mňa bol, že 0,0 proste, neviem, ja som sa na to tešil. A... Hmm. Tak veľké podjom taká zvlášna skúsenosť. Hmm. Tam je taká Tako, dobrá že... energia, všetko tí ľudia dole, akože sme vyšli a sme sa tešili úplne. Ale taký dosť zlomový bod bo my sme predtým hrali 12. myslím, že v Babylon pred Katarziou. Ona nás pozvala na koncert, za čo sme vďační. A to bolo vlastne tiež také, že sme mysleli, že budeme mať trému, ale, ale tak, takisto, že sa tam super zvučilo aj mm. všetko a, a tam sme sa v podstate už ani nebáli odvtedy, keď sme videli, ako, ako to môže byť fajn na tom pódiu, tak potom aj na tie dni sme sa tak tešili. V malých kluboch je ja, trošku problematické so zvukom a tam kadeď môže zlyhať, ale na veľkom pódiu, ako náhle tu tak. To môžeme 100% dnes na druhého dveho a mať svoj vlastný priestor. A... Ty si teraz povedal také jedno slovo, že šľape. Šľape, no ale nie, nie, nie som ja z Bratislavy, áno. Ne, ne, ne, ne, ne Není z Bávy. som ja z ale žijem tam Žijem tam už 10 rokov, ale som z Prešova. Jasne. takže pozdravujeme aj do Prešova, keď Užite. počúvajú nejaké kamoši. A vrátime sa teda k tým koncertom, to mňa to len tak zarazí, vieš, ja som strnavý, keď niekto vysloví takéto slovo pre mňa, akože fakt nevysloviteľné, ja úplne umieram z toho. <laughs> Preto ako <laughs> sa pýtam na to. Okay. Dobre. Ja sa to to nehodím. A ako na vás pôsobila tá energia vlastne tých veľa ľudí, určite tam všetci šaleli a popili nejaké piva a tak, okolo koľkej ste vlastne tam vystupovali, okolo koľkej ste hrali? O 6. Pôsobilo to na mňa osobne fakt, že super, neviem to ani inak povedať, bolo to úžasné. Strašne ma to bavilo a, štia, a tí ľudia boli fakt super. Ne tam nejaký tam fakt, že si robili, neviem, či si robili srandu, alebo sa im to vážne páčilo, ale niečo kríčali stále a bolo to super. Tam sa stala taká neuveriteľná vec pre nás, lebo my sme také zelo dosť zahambené, čo sa týka komunikácie s publikom. Veľmi nejak... Zdeľkom sa hábime tých ľudí. A tam úplne spontánne z nás vyhrklo, že ľudia, ste super takáto veta, čiže asi si to vieš predstaviť. Bolo to fakt fajn. Čiže bol ten feedback, áno, tej energie. Áno, cítili cítili sme to tam. určite. Mm -hmm. Paráda. Kdy Vždy som si myslela inak, že to je iba taká fráza, že tí ľudia dávajú energiu a tak a zrazu. Je to fakt. Vy ste hrali aj s Gonzo mm -hmm. to bolo 19.6., to nedávno u Dežmára, mm -hmm. ako vnímate tohoto hudobníka? Lebo on tu bol u nás, on je mm -hmm. strašne našlapaný, v vo ľade čo tu rieši. Mne sa veľmi páči, ako to má on vymyslené, mm -hmm. ako to prezentuje, proste palec hore, perfektne, veľmi dobre. A ešte keď tam má tie bicie s Viktorom, no svetové, to je fakt výborné, mne sa to veľmi páči. Išť trička ma pekné, vičte Dáriňa. Ah, no, no, no. A dá sa foto. Trička. Ukážem, ako to. Ukážem <laughs> mikrofon. Je. Prečít ma videli. <laughs> Jasné. No a čo ďalšie koncerty? Jak to máte teraz letom aj vás niekam volajú alebo čo vy ste mali do také plány nejaké, že ste chceli ísť niekam na no, nejaký rock trip Tak. No. Tak, no, no, čo sa, čo sa týka tých festivalov a všetko, tak to sa asi začalo neskoro riešiť, a, mm. lebo to sa fakt musí pol roka no. a čo my sme vlastne pred pol rokom tak, ako si to dali do No a ten road trip, no asi to vyzerá, že možno to Grécko dáme. No, Grécko. Mestečka nejaké v Grécku alebo čo už máte My sme do... podľa predstáva Tripu sa tak nejak prirodzene I... preklenula do predstaviť dovolenky no. spojenej, <laughs> spojenej z hraním, no. kde sa len dá, čiže nakoniec na spojeme no, Vegeti, no. Sa ich zobrať tam, kde vzniklo naš názovka. Hey. sme si podali, že nemáme teda až tak veľa peniazy, tak radšej dáme to Grecko, než nejak na náhodu skúšať teraz oné hrávať no, po uliciach niekde na západe. Radšej dáme Čo Však to pôjdete na aute, ne? Ešte, alebo no, v aute skôr. V aute možno. V aute je to lepšie. Ja? Dobre? Dobre? Tak ja som myslel tak, že vlastne cestou tam do toho Grecka, máte tiež po ceste nejaké mestečka, že tak môžete sa aj tam pristaviť. Jasne. Hlavne gol. By my nás ukradli, kebyže okienko potvoríme, že také... A kto by vás kradol? už si vás môžu stiahnuť a... vo alebo... to tak po A festivaly, nevolali vám z festivalov? Pohoda nebo tak... Nieco. Všetci volali, sme nedvíhali sme zrovna. Kule. som sa nevedela to. Dobre, pozdravujeme Miška Kaščáka, keď počúva. <laughs> Je to veľmi dobrý typ. Tak ja nekušujem ja počítať, že ďalší ročník sa určite objavíte? Na nejakom, či už grepe, alebo pohode, alebo tak. David, čo si myslíš? Ja dúfam, že áno. Tak a keď ne, tak sa tam minimálne dopíšeme v rámci Guerilla marketingu. <laughs> áno, áno. To zahráme nikde. Nej. Pred Pre <laughs> To sa vlak. nezbaví, <laughs> hey, no, objavíme no, sa tam určite. <laughs> <laughs> určite áno. A idete aj na festiál, ako tak ibaže, že čo... Z... No ja som sa tak rozhodol, vám... že nakoniec na tú pohodu idem, no. Mm hm? Kraftwerk či? Nie. Yeah. Ja najviac, čo ma tam lákam, možno pre niekoho neznáva kapela. Aj, aj pre mňa bola doteraz. Taká srbská, volajú sa Repetitor. Mm -hmm. to tak nejak. Je to taký garažový punk, taký... taký Sixties, trošku šmencnutý, je to... Akože, keď som videl jednu pesničku na YouTube, tak som skoro odpadol. Uh -huh. Teraz sa niečo takéto robí, to je super. Yeah. A ale jasné, že je tam aj viac aj triky a neviem čo. Ale na toto ja osobne sa najväčšieším. Ja, ne, je neviesie. tam James Peterson a neviem čo. čo kopec hocičoho, oh, yes. ale, ale na toto ja sa osobne najväčšieším. David. Vodičku. Jom podať vodičku. No, na festival, idem nekoho? na pohodu. do dokonca tam budeme, ako som spomínal, tú rytmiku, tak budeme s nimi robiť workshop. Uh -huh. Takže účastníci pohody môžete si prísť zahrať. A na pohode je toho veľa. Ja sa najvejsť steším asi na moderát. rád. To Takže asi veľká šupa. Devičatá? My ešte nevieme, sa vždy rozhodujeme veľmi na No, tak dva dní pred festivalom, tak uvidíme. Či vám niekto posunie lísky, alebo tak? Väčšinou tak, aj s <laughs> tou <Aj, aj, aj. laughs> so pohodou sa ešte čaká, že bude, nebude, uvidíme v ešte už sú <laughs> aj také zakulisné informácie, <laughs> že sa ešte sa to, nečo, to, ešte nečo, to, nečo. Udobným, ešte rozumíš. <laughs> Dobre. Chcete ešte niečo spomenúť, čo sme sa vás neopýtali? Hmm. Možno aj dlhé koncerty. Najbližšie je v tom Art klube túto pre Trnávčanov. Mm -hmm. A čo máte ešte ďalej? ešte niečo. My by sme pripomenuli... Máme? máme tam 3. júla ešte Bratislavy 1. Horárny. V Tvorovskom parku Horárny. A na Drienku budeme hrať. Taká veľmi pekná akcia, dajme tomu, že nepísácká. <laughs> Jak sa to volá? Uh, Drienok. Drienok. Drienok. Jarmok. Pri Mošovciach vlastne oblast Turiec. Tam tom sobotu hrajú baby sami v tom Drienku. Nitre? 28. Nitre. No. A potom toho tretieho horárni. A potom ideme na dolenku. Do toho Grecka. Áno. No, no. vidíme možno, že tam niečo ešte. A ešte, čo by sme povedali? Že... Smolenice. No sme... Smolenice. Smolenice? Áno. To no. na Zánku tam. Ste aj, ja to všimlám. To je, že odpromuje naše akcie, <laughs> o tom sa nemusíme baviť teraz, <laughs> takže aj v Smoleniciach na akcii vlastne, ktorú robíme s Vladom Novákom, aj tam budete možno mo, mo, mo, <laughs> mať možnosť vypočuť si kapelu Genius Zločí. Áno a ešte samozrejme si nás môžete pozrieť na všetkých veškerých internetoch YouTube, Soundcloud, Facebook a tam sú v podstate všetky novinky. Takže tak, budeme sa tešiť vašej priazni. na. <rýzni> <rý> <rý> <Taka> nacvičená veta. <rý> Parádno. <rý> odkaz, odkaz, odkaz ešte na poslucháča. Odkaz znamená, že my vždy na konci relácie dávame priestor hosťom povedať čokoľvek. Nemusíte, mnibra, môžeš pozdravovať babku, to je úplne jedno. Hmm. Čo chceš? Na jej ja, na napovedy. Je, áno. <rý> To to odkaz, vlastne. je, čau, ja, no. Dobre, takže no. zdravíme Jana, ktorý dorazil práve a teda ja ešte na záver poprosím Jozefa, aby odpromoval akcie naše Smolenice a jako? Keď dohrajú. Keď dohrajú. No to bolo ja, chceš, okay. Takže ja sa rozlučím. Lučí sa s vami kapela Genius zloči, ktorá pôjde ešte zahrať. Čaute. Ďakujeme. Apa, čau. A ďalej. za tým Rádia Bunker sa lučia moderátori Robo, Čau. Palo, čaute. A mali sme tu dneska VIP hosťa Gréma Marka, ktorý Ahoj. tu sedí vedľa mňa. Aj psa sme tu mali. Aj psa sme tu mali robolo, to samozrejme. To bol ten, čo na začiatku kroch.. Hej, to nebolo. Nebol. <laughs> keď ste počuli, že niekto vyletel a buchol dvermi, tak to sme utekali za psom. No, ďalej tu bol potom Jožo, Jana sme spomínali, že prišiel. Za perfektný zvuk, ktorý ste mohli počuť, ďakujeme dneska Váňovi. A bol tam ďalej ešte Gandhi, náš Facebook manažér, ktorý mi priniesol svoju vlastnú otázku, tak som ju tiež vám <laughs> A tým by som sa rozlúčil. Majte sa dobre, čaute. Čau, čau. Čau, čauky. Čauky, meniauky. Hej, počúvate, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže vyserte sa na to, počúvate Radiobunker. <laughs> <laughs> to fakt je jasné. Radiobunker. Čože? Radio Bunker. Mesnička sa bola Little Worry. Je epická iné. Od is low I to run from just to get closer To show you that I won't be here forever And then I found your head my shoulder every time When I wanted to be somewhere else Your lips pressed with me Although your mouth was all quiet And your hands caught me every time When I was falling and I'm afraid I will never forget what you've done for me What you've done for me I'm too weak and self-envolved so is it tough for other people? Only I knew how to tell I'd do It's just a sentence to say how cold I've become How terribly I'd lie in mean, the Only I something worse than I've caused so I swear you would still be here, my fool And my doubts would strike your joy And my tears would hold into your shoulders Maybe my hands were like chains around your body my stories that you always listen. So I called you my friend, I called you sweetie, because I could. You were here when I needed and now I wish I knew how to start. cuz it's gone forget about me and I will forget to stories is time for other people If only I know how to tell I had You said ever sad to say how cold I've become, how terribly I'd like me know If only I had something worse than I'd come so I swear would still be here My friend And I can't rain The truth in your eyes But then my fear Became a big bag All inside my heart And this is it You the only one I can tell the truth Every time and everywhere About my love About the weakness About them You know Now the only way Is to write And is All that I do now All that I do now mm -hmm. ooh, ooh, ooh, ooh. I'm too weak And so thankful so It's for other people If only how to tell I'd say Each other sent us to say how cold I've become How terribly I'd let me only I had something worse than I could say I swear you would still be here, my fool Ďalšiu pesničku zahráme, ktorá nie je na našom eP, ale snáď čo skoro nahráme, volá sa Wolfs. face we can lead our stages our days it doesn't matter we can be enemies of friends we can deceive and we can be honest we can walk side by side together it doesn't matter still everyone the same world down the rivers or near the trees some hope and I Oh, uh -huh. Toto bola skupina Génu zločí pre Rádio Bunker. Ďakujeme.